ده هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو, پتا, دو پتا, پتا یاد ساتي ايوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته خور خار اوس پهګه مې سره ا پهې پهګه مې شي کې نبي اسلام له تسلي ده کله کله سړي زغ خفشي چې ودا ټول بیمه نه دي نو زه چاته مسله بیان کوم او چې زه رت کوم چې دا حرام دي نه دا بیمه نه وي راځه خو خرمه راځه خو خرم په ورته باطل ظاهر نظر نو دی که څه صلیلا او دا یې د اړ کتاب او قباه بیانې ترپس وسما یاد شپږم اي سات صلیده نبی عليه السلام او ذکر د قباه د علماي سو اي پیغمبر غمژنې کې تعالی که سان چې یتي کې په کارد کفر کې کارد کفر یعنی نظر د غیر لطفي حرام حلالي دال کو ندي دی چې وايي مومنانو په مفتی سب کتاب لیکل مشرملا زلروي ولسمه غره بسم الله واه یا را ایمان دې دې مطلب چې کتاب کې ذکر وی چاای ولسمه نظر زغلاب نه بسم الله و انت از ورته دې له حالم دې نړۍ سره دې وروندې مطلب مخلوقات بېمانه ا ایمان نه دې دې په دې وای دې تمام سره او دا خلق نو چوديانو ایا هم اندازې کوئ مؤمنانو اندازې کوي خپل ایمان را بی ایمان او حرام کوي ورکه کو کی دي درو ہوتا درو یعنی روایت موضوع چې کوم دروغ موضوع روایت تون دی نه ایدا وګړي او ورکه کو کی قوم بلتا قوم بل کې موحدین نه دي دا به شي کاند راغلی او नाच کوي او قوم بل کې دی راغلی چاټان اړې دې الفاظو لا د پلمانه نه نه ما او هلل غیر الله غره تمامه کی مازه بها چې زابې توخه وای اس ته کنو س اوای دې کدر کې شتا دا عمل زم کتا اوستا بیان او شو زموږ طریقې نو عمل په او کوي او کدر کې شو تاسو دا عمل نیارته نو کا اون منیدا شاګردانو توای الک زاین خو زاین خو پنځه نه نه ځان ساتي او کا جو منگر پشان بیان کرنو ویمان نی او کبل کرنو ویمان نیگو لے او اصو چی را دوکی اللہ شرم ارددو نو آمالک دی اغلا د عذاب دوکنیز شی خدای با دیو شرمی فتنہ عذاب شرم آغا چالا چی خدای عذاب ورکی نو پی غمرتی نیسی بچکو نو تمقع پکی گیا دغه دیا کسان چی نوکواری اللہ چی پاکی نو دیدوک حضیر کمرادی کل اللہ من نبتا من الحرام فالجنتو علی احرام حرق وقت چیزا حرام اوٹکی دا ناغیبانی جنت حرام دے ناکار اقواخی دا دا نظر نیازنا اسخانبونک جوڑ شے ناغ کرا پاکی تو رحم سپینہ بنشم کد مکردو سابون راڑی پا بارو تو رحم شرح کرا سپینی ما ګړو کې په خاصابون مشورم نو زه ټول ایمس که باندې شم کله ما ګړو صاحبون دا بېمانه کاراس نی دی ذاته پلیدته لام ورغه پلیده جوړ شي ده دا غې نه ډو کو تم دا و چې نه وکړ چې نه پو امي ځایلو نه پو ته یې تمم کو اڅور سره آرائش درشه او دې دا ده لیکن دا نپا کی دي د جر جړ نو چې جړې پالیتینه تبې پاک پکې مانا دا دا وخت باندې حرام کړی دي مشهور عالم د ټولي دنیا امام غزالی استاد عبدالمالک امام الحرمین چې هغه ډېر لوآنه کله چې هغه مرشد نو داغه په درس کې د امام غزالی غو نه سوا طالبان ناشو د غزالی غو نه سلور سوا دروې عالم دي دنیا کله چې هغه تقریر کو درس به لولو نو په دې درس کې هغه به یو طرف ته کول پد یوو شنو شاګردانو ته پوسوک چې دا وسازونی ودا دا کله ځونه خل نو تاسو خیال یې وایو زم ما پر عبد الله الجوینی دا عبد الله تفسیر درس جله کوي ما دې نو په نړی کې ذکر کوي وی عبد الله الجوینی زم ما پر زمامور ته ویلو چې ګور دې بچی ته پر دې پای ورنکي دا به په بیا همیشی اپدې کې با غباوت راشي نو زه یو ردی پکړکه مور چولم اما جغل مور به پس کاروا زه مونږ وینځه رانه زه تی تیتا واچون ما ګور پاتېرم زه ما مور په چه غاکه او خپل ما تیر شو دا کله کله چې دوه خلم دا هغه پای دي نو زه ته کوم اوس کله ته یو ګور پایکړي ادا خود خر دې غشې په پروت دي مر شما دا صلیختی دا جمیش پا دا دیمار شما دا صلیختی دا جمیش پا دا یو لسمه دا چرکو گوله دا ویزما خوافظه کم دوره دا خارا ستا خوافظه گو لیر بادره دا چیزا گوشیوی دا پروت درمان اتوینی تا کو امتیاد حل حرمت نه کری چی دا حلال دیو دا حرام آغا سو چی ذات پلیتوی نتی نشی پاکولی ازو چرته کلا شرمول ده فتنه ته شرمول از مزب کول نو اگدار نه غلا تا زو غني شي فلاح زو کول غفکي ديرا په اخرت کې ديرا په دنیا کې نه ذلت ټو نومر مده ذري نه ار چته سرکته کړی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی دار چنه بری دي سره د دولت نه مده غريبي محتاج دي ا دایره پاکر کې دا اپ نوې وکي غذن کې دي درو وتا درو یان هغه اقوال کاذبا حدیث موضوعه اخورم کې دي حرام لرا اکلون اکلونی وې صیغه مبارکه د عقل نه لري اکلون له صحته صوت اکه حرام پلوړ کې دي د قطی حرام ټولمر حدیث کے رازی مقصود ایمان محمد ذکر کی درشم جلد کې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرارت جمعات کے سکسان ناستو نو حضرت عمر ہوئی منوم دا سوک ناستی مقصود جلد کی ایمان محمد ذکر کری منوم دا سوک دیوئی قالو هم المتوکلون نو چاوئی دا په پخواہی تاوکل کری جمعات کے ناستی حزر تمہاری خطا پوری کرے لورې را و او سر به سټواله ا جومات نیو شره حضرت می قال الا برهم المتعقلون دا متوکلین ني دي بلهم المتعقلون دا پړون کی دي پدیندا الله دا جومات کنا چې خلک ساری زاین زان روزدارو لټوي زان دې شیخ جوړ کړي دي متوکل زاین زان چې جاره کدوکانو کا زمیداریو کا لازپاو خوضو احطا زان خیطا چولے جمعات کناستے متاوکیلون فقہ حنفیر دین اڈکا را داونجے الکتصاب فرسک المستطاب کی ذکر کردی زمین فقہ دین اڈکا را او تر اتم صدی زمین دا فقاو فتوان منظوری را علا با منظوری دا چا غبا زان سرخ پل کس بولی کن پل فتو بولی کن کتب حل جساس آغا صدیلی کلی دی علی چه دا آغا دا کار دی دی چونی آغا بل بولی کل کتبه الحلوائی آغا شمس علیمہ دا علماء انور چه به بی علواء وقتی پا خکرہ باداکی بی خرسولا چه علواء چانگیر با ختم شنو بی براغ در سبکی ناسن خلقه بی شمس علیمہ واللان دا بی دی الحلوائی یعنی گواری زب دین نو خرم حلواء خرسون آغا مشہور د بوخاری همزور اغه وزن سریکل الخصا اغه عالم چې چتري ګند دي چېترلې ګند لري نو رزق به حاصل ک او پاي دوه بغتل نو را به درسته مجتہد امام Bonifad al-Sattab al-Bazzar عرب Bonifad چې ګبه خرسي هر چا ځان سره اتمه صداینه بعد دالانه چوي مولانا خپلنا مولانا خپل او صبر کو نن دین دې تر اوسه چې مولاست پینا پاوندګر دې تاسوګه تر سنفې چاندې پوم اوه پوم تاسو پټی کېږي تاسو دکان میشه تاسو تجارت میشه بېمانه حرم پورہ د ممل ملک داستبا او बर्बाद کړ او دار اندر بېمانه وي یاره فران کې ډېر نیک دې تاسو یو کو چې ته رزق کم نه نوې سماونې کزه وکی خود انکی دی دروغو تا اکالو نیستو او خود انکی دی منگا که سڑے خوراک کوي او نوڑای واکی او خلپ پینوئی او غلپ تکڑا دا غلپیان دی غلپیان یعنی ارس غلپی او بخاری کرا دی خودو تایوی چیزا خل خان تاریب بکو یو لسخ دیو نوی اوی زما خان چیزا اغپا نور سنوکوی کفو غرپ و شرپ کئی داره لفظ دا حدیث دامانا غرپ و شرپ سمانا که سو ارکای خلپ نوی دغسی تیره اشرب کمانگیه دکی نو تلسکی دا غرپیان اک کالونه لیست سال قرون کلی دا حرامو غرپیان و شرپیان دی دا شومی ریجی پخشیوی دی غاقی نیشتی اچه نورای قطع جورکی دی پیشو سر غپ هغه عالی امري چې ته په وړاندې نه ورنورایته ته ګور چې قرآئ کوي د پښودو سره نه ورایکه مني عالی عالی ځان ورته تاسو یو تیار کړل او کناسته اکالون للسال دا فورون کې د الحرامو مقرار شي دایتا تا چیوہ لیمانگا خور علوم گا خور نظر و خور تسوائی دے کے نفیصلہ کا دیتر منظر پورا یا مفت نواروی دے رکھ شئید انجیدانو صاحب صاحب صاحب صاحب صاحب توہر گرہ نصف پرنگی استافہ وغدا اکا مقوار دینا نفیصلہ نجیدر کو لیس اکا فیصلہ کے نفیصلہ کو پکمند دے کے پا قرآن اللہ دوسر منصف قسط قرآن اصلاً حاکم کردے ایتا اللہ ا دې تورات يهود سره تورات شي دا نه دي د املیان د دې سره قران شته اپ دې کې حکم دا الله دی دا اوړي پسې نه ان مومنان موږ را لګلو تورات چې پدې کې هدايت ورناو و نور معنا د موسی او ککنه موسی نور اځ دې کې قران مليکې هدايت ورناو و موږ د قران تورات پدې کې هدايت ورناو فیصلہ کو لپے تو را سره بیانو اونه بیانو چې گردن میں اللہ تی خیو فیصلہ کو لپے تو را ن بیانو بیان چې گردن اللہ تی خیو چاله وے کو لپے فیصلہ اوی کل کو تا یہودیانو کتاب به کو ټول یوسف و ربانیون افیصله با کولا پا دے بانده حق و رستو والا احبار اولماؤ ربانیون صوفیاء کرام او احبار د حبر حبر نفت ہوئی مراد علماء فیصله کولا په توراز بانده او حق و رستو دا بنی اسرائیلو اولماؤ پس او اب داغه اس توفیزو چیزی مدار شو د الله دی کتاب نگابان شو د خدای دی کتاب نگا حبان یہی تحصول خدای تحصول دا کتاب درکڑے دے نو تد دیر دیمہ دی داری جدا بخی اولا منہ استو دیو امین, امینان گردو دی شو امانت ورزقی قدشو دارا یہ قرآن تازق امانت تے او دا امانت وقت پر مالک تا رسے و دے امانت مالک سنگ دے آوام نو دا امانت کی امانت خائن نی نیت میں کردے خائن ملاپسی دا اللہ کتاب کې بیان نکی مسئلہ بیان نکی نوغا خائن دے فیصلب اکولا پذے رب, رب والاو والا په اولماؤں پس وابداغے استوفیدو چیزی مدار کریشیو دا اللہ دے کتاب او مانت کخشیو او مانت گرک کریشیو دا اللہ دے کتاب او دے پذے بانک لکولار د دنیا ریګي د نتاسو او ریګي ایمان همغه کومه پاکه مزمه دا دنیا لګا اصل کے فیصله اونې کی د کتاب نو دا غړي کافران حکم فرض کافر، کامل کامل ته به نه فیصلونه کی عقیدتا دانه چې عقیدې په قران و خو د یاره د بلوجنه فلسفه فیصله وکړه نه مراد فرض کامل ته ده چې کامل قران اونملی عقیدتا او عملا امر کړل <سؤال> کوم په بنیزایل کې تورات کې چې بندا په وځ بندا کې اثر غا په وځ اثر کې کې اپوږه په وځ اوږه په وځ هغه غاف ورځ غاف اپرونی بدلي دانتي بازلو پری چلوې سړی بکاتو لغېره و کنه وای پری خدا نو څوک خیرات کې پدې یعنی زخمي کې زخمی زخمي خیرات کو جزاد نه غارم مدہ کفر اللہ اسو کې فیصلون کی دا الله کتاب نو دایي ظالمان دا ډېر لوی ظالمي قران ورته حرام ویلی دی او حرام نه وي اراوتم پرستو دی عیسی ابن مریم قفنه کفا سکتی من د انبیای څو پسیک دا غي پته دي کې عیسی ابن مریم یل په عیسی مور پسې راوسته ترتي کوم کې دا غشي چې مخکې د تورات او کرم نجیل پدې کې دا تورنه بیا اې ساتن وروه اې کنا تذیکون کې ادا شي چې مخې دن وروت اورات اېداه تو پند متقین وروه افیسلو دین کې انجیل والا پواز باندې چې الله را لګې دې پدې کې راډ انجیل چې پای کې نه دلته ګر الله حرام دې کنه دې راډ تورات اسو چې فېزلونې کې پا کتاب را لګلې نده دې فاضقان کافره ظالم فاضقه چه تا حرامو تا حلال ہوئی نظر نیاد غیر اللہ تا حلال ہوئی اور اولیگو منگتا کتاب تا پار دا حق سرگند دولو چه حق سرگند که حرام حرامو خایا خلال حلالو خایا تحضیق انگرے دا غشی چې مقید نزیر کتاب انونا و محمدن علیح امین دا قرآن علی پدی مقینو کتاب انو مقینو چې انو چه کم حل حرمت بیان کرو قران امین دی غشن تبینای ام مهمن نگہبان پوږه کیرا نو سی پوخانی کتابونه اغه بیان فری دی دار منی کی مهمن امینن حافظن نو فیصلو کا پمیدی کی پاگی باندې چلا دی گری دی اما دی خیالات په せ دای خو زاننه حلف حرمت جوړ کړئ له دا چلا تا تا پورا بیان. تا ته پورا بیان وشو د نیاز د غیر الله اتهریمات تحریمات لیبات د پاره د حری او قوم ورزورېم دل تاسو نه شرعتا لار و میناج نم طریقا شین ر عین ک معنا د ظهور ده شرعت تم شرعت زکوتی ظاهر دی شارع عام اغلا توي کې غام ولاري هر یو لمون دین واضح ګورورې او اتریقه صافه اگر رضی الله نو بغل دی تاسو ته یو دله یوبکی الله په توحید لیکن ازمایش کې اساس او پاڅی دې درکتا اوسه چوار غتم صلیب نه کنا خدای مختلف زګه پیرا کړ چې حق پرو ازمایش کړی چمن کې ټول توحیدی نن دا کو حق پرو ازمایش نشته یوازې ما دا چاوي ير عمل کې توحید خور شو میدان مو ایسړیا یې وله میدان په ما کړا رایته چمن کې ټول توحیدی شي نبه وځي هجرت نو کوم فرض نه دی بیا غوامل ته وزم چې مل کې بیراتې کنه بیا ز سلپاتین دلتا بعدې پکشتې مناقې کان ا کمل سم شي نو به په احتیاط مشو بیا عمل زس کومه بیا ته شي خورات کوه مداغوت خورات ل معنی پیدا دا خبر چې منافقین سه ا کنینو پنځو وخت ته کنه بنجو پیدا شو اگه او شرمولم نو سر و از پوردکم که نور نینو از بنجو پیدا دیکن خدا او غیر مقلدین چې بیده بی که را و حافظ چه زد ملک نوزم یعنی با او زد ملک پیدا م بل ملک وزم نو خدا از معایش زمگو از پدائی کئی چه کلا زورو نو او او ضرور مشکانو اج کمدوري شنو خدای کطری پیدا کړ نو دای سره مقابله کړ تر سره لیابل وقن التے اطلاع لیکن الماس کای پاش کی درک تاستا تعالی علم درک نو خو استاد مایش کای طاقت اندک رامنده کای بیان دی دیندا الله تا فسبل خیرات رامنده کای دا الله دین بیان کای دالفق القم تردی اور سم کراغلی صورت بقرہ کای الله تعالی اتهل رول دی په پوپکی تاسو لا باجکی خلاف کوئی ا فیصله وکړي ترمن دا باجی باندې چاله راوړي ګن همزادی خیالات پسه ayarateno ka che gank deuno gurdai دی sara gurdus simuda wa the beyond the bazida allah di kitab ta ta mo che da maslamo ko itihad ye ko nawal becho kyaadgar ki taqrir ko saw yahudi ek mu ji برلیانو باندې فتادو کفر د علماء دیوبنده د اتفاق انه دین فروشو ور سره اتفاق وکړي به یو شو یاره تنو تعلق مساټه قائم بیا ک تعلق قائم کې نو بعضی مسائل به نشي بیا نو کل نه دنه منی کې کل ردن کې د بعض مسلو رات کې بعده منظر الله نو کوه او نپوشا تاټی الله غاړي چې ورته دېتا جرم عذاب پو باجگو نونو دی پریگی دا فیدا د دا, دا خلکو نا دی ما تو ان کی دا حکم دا اللہ نا فیصلہ دا نا پو لٹائی نا پو پخوانو خلکو یو شیح حلال کردے حرام کردے اصون دے خیصتا دا اللہ نا پا فیصلہ کے فاہ جال راچ دا اللہ پو کتاب یقین کئی شپا گم احسا نبی علی السلام دا تسلی او قبائح دا لی کتاب دا علماء دا غي قدم به قدم پليتای مخي يا ايحو الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض هم يتولون منكم بين يومهم من الله لا يهدي القوم الظالمين کې بيان د هل حرمت سلور مسله اوله مسله تحريمات الله درست او تحريمات لبات غلط درې مسله نظر الله درست انظر نظر لبات غلط بیا په دې مې ار امور مصلیحه که پاغه تثبت تمجید مبلغ راتل دمی کې احوال لمن قدال عاد سرهره مکه احوال متکاسلین او پنځه مکه جزار ظالم ادارنګی ترهم په عاصبان مکوې شپګه مکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له تسلی چې ای پیغمبره تسلی او دا کباه الهی کتابو دیرانہ امهسا اپدیکې مؤمنانو الله تهدید ورکې رټن ورکې چې دا سه پلي ټول خلکو سره دوسی ورې ساتې چې ټوله مر یې له سمې فری نظر نیاز غیر الله فری دې اعتمادانانو والو نه نو دا سه خلکو سرا تعلق لري ساتې اتهدید للمؤمنین د حابطه الایل کتاب ایمان والوں منیځ او نصارا دوستان چاغې هر حرمت کې د الله کتاب پټ کړل نو تور زړه تعالو کو ساتي باز د دې کور دوستان دي اوس کیوا وخت دې تا تاسو نه اغې سره دوستي وساتله دا یې دې پیران سره قاضرات نو ځای دې نه شه الله توفيق نور کې ظالمانو ته ته ظالمه خرب دربان لدې پومینه محبت په الله هدایت در باندې باندې نیو نی اغله چې زوکه مرزه ده شرک منډوی دي کې دای کې منډوی دې په دې کې کار واخلي دانوې جدا به دتی چې دا مشرک ده منډو کې هغه درگاه کې سر کې زستا موری دې ما ونی اغله چې زوکه مرزه شرک ده جلتی وي جلتی وي کای په دې کې مراز سلوور وژنه امام کی تفسیر کړو بقره کې دا وینه ده کې یو څلورو ده یا جایلان دی یا حق ورته نه معلوم یا التباس ته حق او باطل فراغله نو وینئ عقل قرای چون کې مرز ده منډه وایي کې وایي اری کوچ ورسيګو انت مصیبات کده پیر پنځه نه وزم نو ما باندې به عذاب راشي دا وینه کې کظم وريدي پردم هنه تکلیف زرده الله خرابڑی په غلبې سره توید فتح غلبه توید غالب کی د پیرانو اثر به ختم کی ادا ده الله شان ده استا رحمتون راشم یا په سره وو کی د خپل تر بنا دا نه یا بیمان قتل هم اورای نصیب ا دی په پاش باندې چپټي خپل ځانو کې پیمان دغه درکې دا پټو چې دا حضرت دا پیر ده دا مرشد ده نو ورځ دا وې چې وځنی دا بېمانه اوایا کسان چې مان وړي ده دا کسان دي چې قسم لري په قسمونه چې نو تاسو رايو مؤمنان وای دې کومو دې چې و بیا نظم درګاته ا دې بېمانه کوم سره قسم کړي وادای کړي نو سره له سره د توید سنت چې دا وړ توید سنت پابندين ابيار افیژن سند استیو واي اگسان چ مومنان دی دا یا اگسان چ قسم بري پغای پغه قسم نه چ مونتا سر یو نزدې سره نشو وقفت کلام کې د مون سره نشو اغي سره چلل نو ببربا چو دے مرنا دشتا و نيان اوس مومنانو تا شلی ایمانوالو آسو جو او تاسو نه د یعنی لار را fizic لار ایمان شه لعب بذتیشا ایمانوالاو آسو چواه اختاظنات دین فلنا نمقه فکی گئی زرده ایتی را بری اللہ یو قوم کمینا با کئی اللہ دی سرا امینا با کئی دی سرا خدای بادا قوم راولي یحبو هم که خدای بادا قوم سرمینا کئی امینا با کئی دا قوم دا اللہ سرا کتی لر نخدای بنور راولي. دارنګي بلمانه واسوفات اللہ بقوم را بدی اللہ او قوم زمینه وکي دا قوم هم دي مؤمنانو سره ويحبونا امينه وکي مؤمنانو دي قوم سره نو قومه پد خدای پیدا کی خدای بل ي قوم را ولي سمي خلقو دنکو نچلو شه د غرور نه کاند راو سیدل ادا ترا په نه راو کدای نیز ده کو یو کال نازم صاحب را پیابات معولی ور فلانیز جمعه دي طالبان نه پرې دم ما ته څو ده خو خدای ته وای چې دې طالبان دي مدار غوړې زګ ذمہ دار نیم په سار لم ما دوره شروع کړه ما دوره شروع کړه پدې مرز را پمن من من او اساسه کومرش زه مې تا دې یو کال دې ملک مليان یو پیر یو جمع اوه حمد تو کئی جدا طالبان ارتا نفرد نمانه را یا اوه آغا ملیان توی یا اولاد کو پیدا در کون دا روپای اولا گوی پدلار که کنه او کرای اولا واقسی ور کوئی ارسو کوئی او پیدای اولا دیر را پا خوانای ما دا چاویی اولاد کو پیدا گوار کلی مای پروانیشتر دا خدای کارته تا مای گورا خدای سا کئی صدق تراو تا او صحابای پسر کولا دراس کته دي چې سره کلا خلاصشه اجرات خلاص شه نو سره ما چا فرداي صاحب نو یو لا کونه بلل شو مال سفرغه واقعو دا خلل شو ما وره کې بیر کولن مقابله نه کړي دا شی ډېر واقعات ماليدي په پولیس سره و چې دا ندي کتاب بندش کړي دې اچار خاتون را لګلو چا جرګي کړي الله را خلاص کړي دي علاوه پروا کو دای نگئی نخدای با بل قوم راولی فصوفیات الله رابری الله یو قوم چمین با کئی قوم هم د مومنان سرا امین با کئی مومنان دے قوم سرا نو با خدای راولی دای ندی تیار نخدای دا قلون را اخلاس کر آمین ایده دوڑای نیشتے دستارا نیشتے آرام نیشتے پا دیگی مورتای بل موتا من گورا ادره لیکن مینه دا الله دی کتاب فرانو زی ازلۃن علالمومنین عطا بداری بای موحدین او تا اسق بای پکافرانو یو کال دی, دی ملک مولیان یو پیر جمع ک اړ همت او کج طالبانو ته نه شي نمانه را یو و هغه مولیان ته یو راتو پیدا درکو دا په اولو ګی په دلارو کې او کرایولو واڅي ورکوې ارسو کوي هغه په دې نلارې په خنانه خبره ده ما دا چاوي 30000 په ورکوې مې پروا نه شته د پلاي کارت ما وګوره چې خدای سره کوي څنګه تراو ته او واه کوي په څړ کلاړو درسته ته دې چې سره کرا خلاص شه اجرات خلاص شه نو سره ماچو خدای سره نو یو لاکونو بل لاک شو ما له سفرغه واقعو دا یې شو مې واړو چې به د کول مقابلې نه پیښې دا چې ډېر واقعیات ما لیدي په خپل سرو چې د الله دی کتاب بندشي کړې لري څهار خاتون را لګلو چې جرګه کړې الله راخلص کړې دي علاوه پر واموکو کدی نه کوي نه حب بل کومراولي وصوفا یات الله رب ري الله يقون چې مينو وكې دا قوم هم د مؤمنانو سرا امينه وكې مؤمنانو دي قوم سرا نور باخ راولي د دینې دي تیار نو خدای د غرونو را کړ امينه لا روده نيشته د ستره نيشته آرام نيشته په دې ګمور ته ریښه بل مو ته موږ وره او درګه لکه مينه لا د الله د کتاب فرنو دي ازلتهن علالمومينين عطا بيداري بي تا اسق وې په کل چه تاز و فسر آشینو ریره لیکن چه اپاس لارشینو ایلا نکی پو مشرک اوه کپارای که در کم تقریر ای کو ما تا چایی زیره رستا خوائب محسی وی وی تقریر که وی چه خینزیران او من اینجا ما نور مانا جو ایلا نکی نور زر نشم کاته کپارای که در او بس کم اوه کنزل گیراتا او سر معوذی غدا تر کومه و زی دلګان ته ګورو اعزه تنل کافرین سختی پکاثران وباندي د کوفر داغینه مشتببه جو کوم چوي امومنانو ته عجزانې زور دې ایمان لاغنه دې برابرینو مومن چرو بجنګي او باندې ساتي خپل څوک نه نه کتل اعزه تنل کافرین اسربې پکاثران وباندي انبېریګي نو دا ملامتیا دا ملاق متکون کنا چه کل محبت الله راجیم لای خافون لومتن لائم جامی په دے مستقل باب دکل رئے فنفاتل انس کے مردان دا حق ہمیشن میدان کولار دي لای خافون لومتن لایم آغ مردان دا حق دا ملامت کن کی, کی دا ملامتیا نا نیری واحد ملامتیا دی <سؤال> لا اخافونا قومت اللائم دا میرے بانی دا اللہ دا دنیا کې خلاع دا دیرہ میرے بانی جا دا چاله غیرت کی پو کتاب و قرآن و سنت چه مومن تا او کافر مقابلہ کی دیر سختي دا دا خلاع دیرہ میرے یا جا ور کئی آچا تا چردائی چی اللہ فراق علموالہ دے ارسو گر دفع دی نو خرد دی پریدو یقینا دوست آسو اللہ پیغمبر دے مرد او کسان چ مومنان دي مومنان نه کسان چې پابندي دمون او هر کای مال اذه دی الله تعالی دا چاږي کې دا صفات دي ا سو چې واه ته پیغمبر ته مومنان او ته دا دل د الله دا او ته د الله به ضرر دا د خدای ډلره دا الله ډره ضروري دا طائف اغه خسته صندوق لا نازین چاږي کې ګني خانه اغه جوړ ک او عربو بلکې د دنیا مشهور شړې زکی د محدثین وقولله ک کور څلور دروازې ایو سړی ته وای پرېو د سرور نه وزه نه دا بغیر د امر مناصو څخه شکو له یعنی د هغه د زکات ضرورت دره اغه د تایب صندوق کې مختلف خانه ها دو وږه نه د اسپکو او پای کې مختلف طحایف کې په دې او ف دروانته زکه پسند 5 4 5 2 7 22 د هجرت نش په و کال مخ کې مخ کې شو نو هغه حبشته په دریا پورش وافسه ته شید جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی او داغي سردار نو دای عربو یدن شکر منگا دائی پریدو اصنان چه آل تا فوج کیار کیا سری مسلمانان کې بون حملو کی نو امر امیل آس لئے اغا تحفی ورک رئی اسمحال اوار کا را دا غل اوار کا اوائداش شریران مفسدان را غلی دی ملک بل اطاعت ران کی پاکاری چی تے دا ملک نوشاری نو کد ملک نوشارل نو بل ملک بیمنا پریدو تحفی لڑا نجاجی دل بار کی امر کیناز بادشاہ تا اتحفی پیش کرا اوی حضور پرنور ستا ملک د دے ملکی اسو شریران را غلی او د ملکی شر کئی او شر اتنش نور سندے ایسا لے اسلام ته بد نسبت کئی امر ابن آسوائی لے مسلمان فیروں وی حضرت ایسا تا بد نسبت کئی اسو وی علیاء بد نسبت کئی نجا شیو زمامل کی دی وی جرنل چوي جرنل پاسې ريفورم راطلبته سړي ولي 4G پيش کده سړي سپاي روان شو حضرت جعفر مورخين لیکي په پیلو په سوم منجوري د خټو یو نو سونه شه دلو ها او باندې موږ لاسه د خټو ګندو هغه فوجي مالک ته وایي دا سړي طلب طالب کړي هغه وګري مالک او جعفر تاوی مزدوری با یو پا زدار کن خوزر زدار سرا اصینا چه ما ورث را طلب کی فور انزا ورست بنا گوری خټو ګندري خطو گنده دی جامعش دی دی دی دیو دای تا اراو استه سپایی دن نشم پس پایی رو با چه داوی چه ما اغمو جنم نو که نست جوارو که بادشاہ تا پوزی کن تو بودری کم جواب باو کم بادشاہ مای دست شورو سواخ چه ت یا وا نو د جعفر چغه کا وړو راکی ان حزب الله هم الحاضرون کله چ جعفر چغه والو نو بادشاہ دهبطنه تف نه کته او وزرا وزما چونه کورسودلانه دوش مون را ده دغه دغه چت आवाज چانو وکانه انده صوت نجی سراجی چت आवाज ساته تېک سوق نو بادشاہ سرپور تک ودا سوی پای پاسی چو حضور داغ مجرم ماراوستے داغ اغو والا چواب با حاضر کئی بادشاہ تا حاضر شو جا مجلس ناستے فوج دے خلق امر ایم نے آسوئی گوڑا سیبتا تازیم انہوں کو سپاہی را گئے سر بادشاہ سلام سیجدہ اللہ گو بھی ایسا داک کی بادشاہ ورطای زمان تازیم دے لیو انہوں کو بیسا تازیم استا ته ترکه تنکه سیدایونکه جعفروی ٹھیک ده دا, دا تنده کانو غوټو تکت اسیو تو کوله انساني دا تنده کانو غوټو تکت اسیو یو پیغمبر الله راولېګه او اغه متا د مسره خوېلا لا تسبدو للشمس ولا للقمر خیال کوی یاد کوی کئ چې به د الله نه بل څه ت یاد ساته دا تنده تا تنکه دکې دا خالق تنته به امر امی آسی و گورا بیدتی دلوکا عیسا تم بدوائی و تو اسلام بارک سوائی و زچر اکرم اس قرآن سورة مریم نادل شو اواغی کی دیسال اسلام تفصیل منتشو دے اللہ کردے نکتاقوار زبا غوام ویووائی خیستا آوازو وکانا اندہ سوطن اوچتا آوازو وزکروش الكتاب مریم قرآن کی دا مریم حال ذکر کار سورت مریم شروع وکړه چې کله دې ځای ته راځه ان الله ربی وربکم اعبودوه اادا سورت المسفیم بادشاہ دورو جوړ چې لا مونږ ټوله نو دښو پجړه او ساري پورته ک ام لم نه آسه ای توفیله او قسم پاغزاد چی سای پیدا کړی دی د دوه فرقې مونږ ایسا ته کوم مرتبه هغه ټیک مرتبه بیان کړه ټیک ته مونږ غلطي کړې ده مونږ ورته لا ویلي دي مونږ ته پروي صالح ویلي دي مونږ غول کړل دي انجیل کې چې د عيسای السلام کمه درجه الله بیان کړي ده نو د دې سړي په واښه ته بیان کړو قسم قسم په خورا دوه فرق نه کوي او جافر ته زموږ عمل کې تازا دي تا ته بیسوس نشي وړه او موږ په هغه توفيوه پاس کوي الا ان حزب الله هم المغالبون دارنگے جہانگیر دلبار دا کے مجدد سیدہ انہوں نے کہا یولے سر کرتا نکلا رضا تندے بید کاریت تنظیمین نکلی کی تو بندائے تا تبے کرتا کون حق پر استر استر دم پروان نہ دا کرے داینی کیتی رچہ زمانہ ختمی جی ذ حق کر میں ویلا دیو جن دا اینم دا دا تر ستا دے زندس نامی فرقن ہشیر و بعد گرچه بس ایگو دشت کنو شیر وان امان وان پیر لا شراکی سپردند زیر خاک خاکست چنا با خرد و قضو استخوان امان پیر پر رومر شیر نام نشان نیدی پاتی چیئی لیکن در حق پرست نونتا زده مطلب دا درم اوم حسا شورو پا دیوا چه دینا بیلتون او کئی او پا اعتماد او لای نور خلق پیدا کی سمایګری بشي یا ایو لذین امنو بیاستادی ایمانوالو مونږ یې یا کسان چوینو تین ټوکا بس هل حرمت مسل نبی نه نی انور مثال کوي دا خلقو ندی چورګې شوې کتاب په خونه اذ کافر دوستان او یې کیدلانه ولیدای نه رکی ک یې مومنان اکل ته جواز کوي مستع نونی دې مزره ټوکا مز ذکر کړي دینکار کله چې ته دې دینکار بیان جن ټوکا جوړکي او ګوره جو اجازه زیاره تنه بي دې تي بلې کوي کله چې ته دې دی نواز... دینه و دینه واسکې نو ټوکی کوي وني ټوکا ابس داده وجنا چې کوم دین پويږي اوم باط اتباد انهر کتاب دې کتاب نه ځان ډېر دی کوي دوستیونه کوي اته مه ساده دي زنه اپ دې کوي پرېته علي کتاب یې نه وا پلی در پلی تي وا کتابه لو بدګنی مونږ نه مگرداه برا چې مونږی مانړه پالل مونږی نور څه نه سنشته مونږی ما مات نه غاروم هم مونږی مبالی نه غاروم کتابت نه غاروم هم مونږ دا و یو الله رحمت کوي رقیبوں نے رپنٹ لکوای ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر خیاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دشمنان رپورٹ پدیلی کرے رہے کہ اکبر یو اللہ یادی دارنگے وعالی کتابو مون کے بل نقصان چھتے حل تنقیمون مننا بگنیز من بلشے مون کے سبل نقصان چھتے تا سو مون پسیشوئے مږ کې بل سنو سان آخر اخر سيپاره کرا دي ومان تمونون الا يمنو بالل هذ ذل حمید دي کافرو بدنوګني دي پم منانو کې بلشه الا مگر دا بل نقصان فاږي کینو اجزان کې چې هغه ورته ګرځون ازون دې کو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سورتي برج کې بل څه نقصان خو پکې نو مګر دا آیت اتم سورتي برج وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ دا غي نقصان سووي چې هغه کنده کې کنسته اور وبېقبل کړو نقصان د داغي بل سنو إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ مگر دان نقصانو شاگئی پا اللہ ایمان راوڑے دانوی کی اگا حق پرس چل اندر فرعان دل بار کی تقریب کی اتطلون رجلن ربي الله وقال رجلن من اومن من آل فرعان یتم ایمانا اگا مومن ہوئے ایمان ازرن کے قلق ساتھ لیو رجلن این یقول ربی اللہ دا سوي سره وجنين نو پدي سرې کې سچورند ا او يقول رب الله صرف داوي چې الله رب زمان الله ده پدي جرمي وجنين هميشه پرستو هي چې قتل دې حق پرستو کې نو داوي چې دې اول وي فرایي ا دي ا دې اول ذکر کړي هغه حق پرست د فرعون په دلبار کې چې تقریر کړي ود موسى سجرم دې وې چې وجني اللہ بیان دا وی ځای پدای الله بیان نه حق پر سګی دا غي جرم نور سن محمدي نه وفته نور څنګه داو چې الله مددگار او کارساز ده نو په دې جرم اغه تبا او په دې جرم وشتل دا ده حق پر س جرم ده یا ال کتاب اې بدګری مونږ کې نعمت عذاب توي نعمت بد توي مونږ کې سبب کار شته مگر دا دی چې مونږ یې چې مونږ یې مانړه پاله یوایي بغیر دا نه برمتګار نشته نو دا زمونږ سر ژوند دی اا چې نادل شېده بنت اا په خوانه دل شېده او اکثر تاسو ماتهونکي دي د خپل کتاب واه په کوم تاسو لا بتر د دین په اجر کې پنيځه الله تاسوو <تصف> بادخ... په بد بد منګري زه تاسو په هغه بد د خلکو پوکم بد خلکله توکم پوکم تاسو په پو بد تر دد نه دا تم س چې تاسو ته بد وایي د دینه بد در تخین فجر کې پرییدله آزو دی چې لاانه تله پهغ باندې اوذ پرې د خوا د دو. اګدوې دی نه شاازوګانو خزیران اطابدار د سرکهیانو او بد تاغوت مشککان ده سرکشو اولاک اشرم مکانان دا کسان چې عبادت غیر الله کوي دا کسان چې خیپلانت کوي په ترځي دی درجه ګمرا دي صحیحاره نو ني ګمرا ګمرا او سوګدي بترا او سوګدي چې هغه حرام حلال کړی وي او د ځان ته احیامات عبادت دا دي تاسته او خیم با او خیم بدتر چې خلای په لعنت پر لعنت هو پا او چا ویل لعن الله و المحلله و المحلله لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذورات القبور خلای په لعنت وی من نیو لعنه چان دا دي بدتر پدراجي کې گمراه دي صحیح لاره عقلا چرشی دا بدتر دا گمراهان تاسو ته نوای منګي معنا ورده اهال دا ده راغلي دي دای شرک او کفر نه زړه کې کفر ده ظاهر ده ایمان وایې چې زړه کې کوفر وته اده راوځي دې په دې کوفر سره د ګور د ګور نه ان کوفر راوړل دې دلته کوفر راوړل دې الله پوهه پوه شي باندې دې پټای او ني دې د دینه چې دلته کې بشر کې اعتقادي کې ولف ولو ادوان په بدعت کې